يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا عباد الله اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ لَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ دُغْزَانْقُ كَتِكَ إِيمَانْ بعدَكُمْ حَمِيدُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kusieni vile vile na nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Ndugu zangu katika iman Ijumaa yetu ya leo ni Ijumaa mwisho katika kalenda yakislam, ya Kiislam ni Ijumaa inayofunga mwaka Hijiria 1444 Wiki ijayo insha Allah itakuwa ni Ijumaa ya kwanza katika kalenda ya Hijiria mwaka moja, na Ndugu zangu katika iman katika hali ya kawaida Mwanadamu anatakiwa awe na muda wa kufanya muhasaba apate nafasi ya kuihesabu nafsi yake akayatathmini maisha yake akautazama mwendo wake kama anakwenda vizuri asimame sawa, sawa ashikilie hapo na kama anakwenda vibaya afanye masahihisho ndugu zangu katika imani, nimeonelea katika Ijumaa leo ikiwa ni Ijumaa ya kufunga mwaka tupate muda tuutathmini uislamu wetu tuzitathmini imani zetu kwa hiyo tutaishi na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aya katika surati al na aya ya saba Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza uislamu uliokuwa wasawa anatuelekeza katika aya hii matendo ambayo ndiyo yanatengeneza iman. Fahamuni ndugu zangu katika imani kwamba kuna mahusiano makubwa baina ya aqida na akhlaqi na hii ndiyo unuan hasa ya mazungumzo yetu ya leo irtibatul aqidah alislamia bil akhlaq alhasana mahusiano yaliyopo baina ya aqida yetu ya islam al aqida tsafia aqida iliyokuwa safi mahusiano yaliyopo baina yake na tabia zilizo njema jema ndugu zangu katika iman allah subhanahu wa ta'ala anasema a'udhu billahi minash shaitani rrajim laysal birra an tuwallu wujuhakum طيبا للمشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسايلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه walmufuna biahdihim idha aahadu wassabirin fil ba'sa'i wad dharra wa hina al bas ula'ika alladhina sadaqu wa ula'ika humul muttaqun nuguzangu aya hii natamani kila mmoja aondoke na hii aya iwe ni assignment kila mmoja aweke maadhimio utakaporudi nyumbani chukua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ifungue suratul baqara itazame aya hii upate kuiyelewa kwa kina inatosha kuwa ni tathmini juu ya uislamu wako inatosha kuwa ni tathmini juu ya imani yako na maisha unayoyaishi ya kiimani kama muislamu Allah tبارك wataala anasema Laisal birra an tawallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. Sio wema peke yake, sio imani wala sio uislam peke yake, kule kuswali tu. Kama tulivyo leo hii, alhamdulillah tunaingia misikitini kama al hivi tumejaa. Lakini tunakuja tunaswali tukimaliza kuswali. Hii swala ina gani katika maisha yetu? inatusaidia nini inatuongezea nini katika maisha ya kiimani kama waislamu tazama Allah nasema siyo wema peke yake na sio uchamungu peke yake wala sio imani elekeza nyuso zenu mashariki na magharibi ambapo mufasirina na wamesema hapa inakusudiwa sala sio huo wema peke yake kwa hiyo uislamu sio kusali tu Alafu Allah katupa tafsiri sahihi ya uislam na imani na wema walakin albirr man amana billah lakini uislam, imani wema kwanza ni aqida man amana billah antu'minu billahi rabba umwamini Allah tabaraka wa ta'ala ukweli wa kumwamini umpwekeshe Allah tabaraka wa ta'ala katika maisha yako walakin albirr man amana billah wal yawmil akhir na siku ya mwisho na maana ya kuamini siku ya mwisho au muktadha wake wewe kama mwanadamu ujue kwamba baada ya maisha haya kuna maisha mengine nikifa nitafufuliwa nitasimamishwa mbele ya Allah Allah atanihesabu fi kulli saghiratin wa sio kuamini tu kwamba kipo kiama la Amini na yale yanayofungamana na kiama, Amini na ueleweo kwa nini Allah amejehelia kiwepo kiama baada ya maisha haya dunia. Ili watu wakalipwe juu ya matendo yao in khairan fa wa in sharran Kwa hiyo kuiamini siku ya mwisho ni katika mambo yanayomjalia Muislam akatengeneza maelekeo yake, akatengeneza maisha yake akawa na mahusiano mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبين وكيكamini kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ukaishi kwa mujibu wa Qurani inakuelekeza nini Qurani inakukataza Dhawi qurba wal walmasakina, wal masakin sabil kisha huyu mwislamu wa kweli aliamua kuubeba uislamu wa kweli aliyeshikamana na imani kisawasawa akawa tayari kutoa mali yake alafu tazama Allah jalla wa ameanza na watu gani wa atal mala ala hubbi akaitoa mali wa huwa mahbubun ala nafsihi mali hii anaipenda, penda anaihitajia lakini misingi ya iman imempelekea anaitoa mali yake lidhawil qurba anawapa ndugu zake si fakhri na wala sio Uislam na wala sio imani ya kweli wewe unatononoka kwa neema ndugu zako wana hali ngumu na inawezekana wazazi wako wana hali ngumu ya kimaisha wewe familia yako imekuwa ni wewe na mkeo na watoto wako Mnaishi maisha mazuri mnakula mnavyotaka mnapendeza lakini ufikirii kuhusu wazazi wako hali zao zikoje chakula yao mpaka wakuombe baba yako au mama yako mpaka akueleze sasa hali imekuwa ngumu mwanangu ndio unambajetia kidogo unampatia una swali swala tano unafunga mashaallah lakini angalia hisalul l'iman Walakina albir allah anasema lakini wema na imani ya sawasawa sawa, ni watu waliochakamana na matendo haya wa atal mala ala hubbihi zawil qurba akawapa ndugu zake wakaribu karibu na mayatima Hawezi ukawa ni muumini wa sawa unaishi maisha ya kutononoka yawezekana jirani zako kuna mayatima wana hali ngumu hawapati hata rukumatul aish wewe uislamu wako umebaki ni kuswali tu walyatama walmasakin wabnasabil na maskini wakawezeshwa wasafiri waliokatikiwa wakawezeshwa wasailin na wale wanaopita wakiomba manake kuna watu wengine wanasubira lakini inafika wakati anashindwa anaamua kunyosha mkono kuomba wallahi ndugu zangu kila mmoja anafahamu kuomba ni udhalili lakini akifikia mtu ananyosha mkono anaomba mambo yamemshinda wa na watu wakatoa mali zao kukomboa watumwa Leo hii hatuna watumwa lakini wallahi nendeni hapa katika magereza ya Butimba na magereza mengine mkaangalie wako watu wamefungwa kwa sababu ya madeni na inawezekana deni lake ilikuwa ni dogo tu lakini hana ameshindwa kulipa amehukumiwa akakae mwaka mzima miaka miwili pale ameiacha familia kwa sababu ya laki moja kwa sababu ya laki mbili lakini waislamu sisi inawezekana baadhi yetu vocha yake ni laki mbili, laki tatu. hiyo ni vocha. Inawezekana kakana na jamaa zake katika majilisi moja wakala 300, laki Lakine safi hakuna shida. Kwa sababu tuna swali tu. بعد ان تتابع مبههايا نيو سؤالا يينافواتا تظاما بعد ان الله مايلازا خصال الإيمان ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاد نيو ينكوجه اقام الصلاه اكسممش الصلاه na hii swala ikaswaliwa vilivyo kama alivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ikaswaliwa kwa wakati wake kwa sharti zake na nguzo zake wa ata waqama as wa, wa ata az bi ahdihim idha aahadu na waumini waquli waislamu wa sawasawa wa wa sawa, ni wale ambao wanatekeleza ahadi zao pindi wakiahidi itathmini nafsi yako ndugu yangu katika imani ukoje na ahadi unatekeleza ukiahidi Haya ninayoyataja Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiyo mambo ya Waislam, ndiyo tabia za Uislam, ndiyo tabia za waumini. Walmufuna bi ahadim idha ahadu was sabiri na wale ambao ni wavumilivu wakati wa mitihani ya ufakiri. Wakati mwingine Allah Subhanahu wa Ta'ala anakupa mtihani wa hali ngumu ya maisha lengo aweze kukunyanyua daraja anaitahini subira yako Unakuwaje katika kipindi ambacho Allah tabaraka wa Ta'ala anakupa mtihani wa hali ngumu ya maisha Unasubiri kiasi gani au unakuwa ni mwenye kulalamika na kumlaumu Allah Subhanahu wa Ta'ala au inakupelekea hali yako ngumu ya kimaisha unakuwa na hasadi kwa watu was sabirin fil basa na wanaovumilia kipindi cha mambo magumu kama maradhi na hapa kwenye mtihani wa maradhi ndugu zangu illa marahima rabbi ni wachache ambao wanavuka salama mtihani wa maradhi unawapelekea watu wengine wanafika pahala wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wasbirina fil basa wad darr wa hina na wakati wa mitihani migumu hali ngumu kama vita Allah alipoyataja mambo haya akasema Allah tabarak wa taala ulai kal Hawa wenye sifa hizi alizozitaja, hao ndio wa kweli katika imani zao, hao ndio wa kweli katika Uislamu wao, hao ndiyo wa kweli katika uchamungu wao. Ulaika kalladhina sadaku wa ulaika humul muttaqun na hao ndiyo wachamungu Mungu wa kweli. zangu katika imani, tujipime katika aya hii. Aya hii ina utafsiri Uislamu Uislamu siyo swala peke yake akida ya Uislamu tuliyonayo kama inavyotajwa imani ya Uislamu wakara fil qalbi wa amal inakuwa ndani ya moyo lakini matendo yanaitafsiri iman sasa tujiulize matendo yetu sisi tafsiri imani tulizonazo Dugu zangu katika iman masahaba ridwanullahi alayhim walifasiri yao katika matendo yao katika maisha yao wakapiga mfano wa pekee ndio maana leo tukisoma tarehe za masahaba kila mmoja anabaki akishangaa tunawaona kama ni watu wa ajabu lakini ni kwa sababu waliutafsiri Uislamu katika matendo yao waliutafsiri Uislamu katika maisha yao hawakutafsiri Uislamu katika vitabu Uislamu haukuishia katika kusali peke yake uguzangu katika imani mtume salatu wa والسلام amefika pahala na apa, anaapa mtume sallallahu alayhi wasallam katika kubainisha kwamba imani ya sawa sawa Haiwi isipokuwa ni hayo aliyoyapia mtume sallallahu alayhi wasallam Ameyapa viapo vitatu pale aliposema alaihi salatu wassalam wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qila man ya rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah tunana sema wallahi hawi muumini, wallahi si muumini wallahi si muumini nani ya rasulullah akasema mtu yoyote ambaye jirani zake hawasalimiki na shari zake leo tunaishi maisha ambayo almuumin almuslim yatadhammaru min akhihil muslim wal jaru yashku min jari wal akhu yashku min akhihi tunaishi maisha ambayo Muumini hana amani na muumini mwenzake. Ndugu analaaniana na ndugu yake. Jirani hasemezani na jirani yake. Haya ndiyo maisha tunayoishi na inawezekana jirani yako ni Muislamu. Inawezekana ndugu yako huyu wa damu sababu tu zilizokufanya pengine mmepishana ni kidogo tu za kawaida ambazo zinaweza zikarekebishika. Lakini wewe umeshika swala sala so, tano kwa wakati tena safu ya kwanza na saumu so za sunna unafunga lakini haya mambo ambayo amyetaja Allah kwamba haya ndio Uislamu hasa tuko mbali nayo Ndugu zangu katika imani aya hii tuifanyie mazingatio Iwe ni tathmini ya Uislamu wetu, iwe ni tathmini ya imani zetu wakati ambapo tuna ufunga mwaka wa Hijiria, Allah Subhanahu wa Ta'ala bado ametupa fursa. Bado ametupa fursa ya pumzi ili pale ambapo tumekosea tuweze kurekebisha, tuwe ni Waislamu wa sawasawa Uislamu ambao Allah Tabarak wa Ta'ala ameueleza katika aya hii, istaghfiru rabbakum inna kana ghafara الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ايها المؤمنون نugu zangu katika iman mahusiano ya tabia njema na akida ya uislamu mahusiano ya na muamala uliokuwa mzuri baina yetu yanahusiana vipi na Uislamu na iman ndiyo haya aliyoeleza Allah tabaraka wa Taala lakini Mtume sallallahu Alaihi wasallam ziko ahadithi nyingi ambazo zinaeleza makarimul akhlaq tabia zilizokuwa njema ambazo tulitakiwa tujipambe tupam, nazo sisi waislamu katika jumla ya maelekezo ya Mtume sallallahu Alaihi wasallam katika mambo ambayo ndio yanatengeneza iman, ya imani, yanatafsiri imani katika matendo ya Muislamu. asema Mtume عليه الصلاه والسلام Al-Muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal-mu'min man amanahu an-nasu al ala dimaihim wa amwalihim. Al-Muslim Muislamu sawa sawa. Muislam kweli aliyoelewa Uislamu, aliyeubeba Uislamu, man salimal muslimuna min lisanihi Ni yule ambaye ndugu zake wa Uislamu wamesalimika na sharia ya ulimi wake na mkono wake. Tukirudi katika uhalisia wa maisha yetu, leo majalisi nyingi vikao vingi, vijiwe vingi, maskani nyingi ndimi zetu zinashughulika na waislamu wenzetu. Tukikaa ni fulani ni ilan fulani kasema hivi fulani kafanya hivi una taarifa za fulani ndio yamekuwa maisha yetu waislamu hawasalimiki na ndimi zetu Waislamu hawasalimiki na shari ya mikono yetu lakini mtume alaihi salatu wasalamu anasema wal mu'min na muumini wa kweli ni nani man ammanahu hun ala dimaimhimu amwalihim ni yule ambaye watu damu zao zimesalimika na mali zao zimesalimika kutokana na muumini huyu huyu ndiyo muumini wa kweli lakini mtume alaihi salatu wasalamu akatufundisha vile vile tabia za uislamu zinazotafsirika katika maisha yetu tulizotakiwa kuwa nazo kama waislamu kupendana kuhurumiana kusaidiana kuwa wapole baina yetu sisi kwa sisi Allah subhanahu wa ta'ala alipowataja masahaba aliwataja kwa sifa ya iman lakini kwa sifa ya kupendana na kuhurumiana تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيمامهم في وجوههم من اثر السجود لكن الله يمتازه ketika صف زاو رحماء بينهم ونحرمiana بين ياو عليه الصلاه والسلام ونسما مثل المؤمنين Mfano wa waumini wa kweli maisha yao vile yanavyokuwa hali zao wanavyokuwa waumini wa kweli fitawadihim wa tarahumihim kupendana kuoneana huruma mfano wa maisha yao mathalul jasad wanatakiwa kuwa kama mwili mmoja shtaka minhu udhwu tadaaalahu sa'irul jasad bisahar wal humma linapouglia kiungo katika mwili basi mwili mmoja unatoa ushirikiano mwili mzima unatoa ushirikiano hivi ndivyo tulivyotakiwa kuwa Lakin subhanallah hali zetu leo hii wasifu wetu nao ni kama alivyosema mshahiri Walaisa laisa dhiibu yakulu lahma ibn walakin yaakulu ba'duna ba'dhan ayana Tumefika wakati hata mbwa mwitu ametushinda Asema huwezi ukamkuta mbwa mwitu anakula nyama ya mbwa mwitu mwenzie lakini sisi tunakulana wenyewe kwa wenyewe Ndugu zangu katika imani turudi katika Uislamu Tuzikague upya imani zetu tukague upya uislamu wetu nao je huu ndio uislamu ambao tukienda nao mbele ya allah itakuwa ni sababu ya kusalimika au tunakuwa ni watu ambao tumechagua sehemu katika uislamu Afa tuminuna baadhi alkitabi watakfuruna bi sisi tumechagua tutaswali tutafunga tutahiji tutakwenda umra lakini akhlaq tumeamua kuziacha ndugu zangu adinul Dini imebebwa sehemu kubwa na tabia na ndiyo maana risala ya Mtume Alayhi salatu wasallam alipoelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam lengo la kutumwa kwake ameifanya risala yake ipo katika tabia inna ma buithtu li utammima makarimal akhlaq hakika si vinginevyo mimi nimeletwa kwenu nitimilize tabia zilizokuwa njema Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala bimanihi na karamihi atupambe kwa tabia zilizo kuwa njema atujalie katika wale ambao wanaskia na wakafuata yaliokuwa mazuri atujaliye katika wale ambao tunazikagua nafsi zetu tunarekebisha pale tulipo haribu sallu ala nabiyikumul karim faqad amarakumullahu bidhalika haythu qala inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima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 وارنا الباطل باطلا وارزقنا الجنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وقموا إلى صلاتكم رحيم.